Atenção criançada, venha comemorar o seu dia com a equipe do Projeto Social do Residencial Joséclides No dia treze de outubro, quinta-feira, na quadra dois, a partir das 16 horas, teremos brincadeiras, palhaços, pula-pula e distribuição de brides com pareça.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 Atenção criançada, venha comemorar o seu dia com a equipe do Projeto Social do Residencial Juscel Clides. No dia 13 de outubro, quinta-feira, na quadra 2, a partir das 16 horas, teremos brincadeiras, palhaços, pula-pula e distribuição de brides. Compareça! Compareça.